وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد Ba'ala Shaykhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najri Rahimahullah Ta'ala Fikitabihi Kitabul Tawheed Al-Ladhi Hua Hakkullahi Ala Al-Abid Babun La yus'alu Biwajih Allah Illa Al-Jannah Sahihah Ba'ab yang diminta dengan wajah Allah bertawassul dengan wajah Allah kecuali syurga di dalam bab ini berhubungan dengan bab yang sebelumnya yang menunjukkan Azamatullah subhanahu wa ta'ala. Keagungan Allah. Dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidaklah seorang. Yang meminta. Dengan menyebut nama Allah. Wa, azza wa Melainkan kita berikan. Dan tidaklah seorang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala melainkan kita berikan perlindungan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala zatuhu azim wa asmahuhu hiyal asma'ul husna. Al-asma'ul husna. Allati balagat ila gayat fil husn. Yang mencapai puncak. Kebaikan. Kemuliaan dan keagungan. Demikian pula sifatnya. Merupakan sifat yang maha agung. Maka tidak sepantasnya seseorang. Tatkala menyebut Salah satu dari sifat Sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Lalu bertawassul dengannya Dalam meminta perkara-perkara yang sepele Perkara-perkara Yang tidak sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Namun apabila seorang tidak menggunakan dalam permintaannya. Dengan salah satu dari sifat Allah. Di antaranya wajuhullah. Maka hendaklah seorang. Meminta sesuatu yang mulia pula. Yang akan memberikan padanya manfaat. Di dunia dan akhirah. Maka di sini beliau. Rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bab ini tidaklah seseorang itu meminta dengan bertawassul dengan wajah Allah kecuali syurga dalam memahami hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena bab ini konteksnya sama dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala kata beliau an jabirin qala dari Jabir radhiyallahu taala anhu berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam Tidaklah diminta dengan wajah Allah dengan bertawassul dengan wajah Allah. Kecuali syurga. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam memahami makna hadis ini. Para ulama. Berselisih. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama menafsirkan bahawa yang dimaksud serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Yaitu jangan kalian meminta atau tidaklah seorang makhluk meminta kepada makhluk yang lain. Dengan menyebut wajahullah. Dengan menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika antum meminta kepada seseorang. Dari kalangan makhluk. Tidak sepantasnya antum mengatakan. As'aluka ya akhi. Bi wajahillah. Antu tiyani kada wa kada. Aku meminta kepadamu ya akhi. Dengan wajah Allah. Berikan aku ini dan itu. Jangan. Jangan bertanya. Jangan meminta dengan wajah Allah. Sebab. Tidaklah diminta dengan wajah Allah itu. Kecuali apabila seorang hendak meminta syurga. Dan syurga. Hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun. Dari kalangan makhluk ini. Mampu memberikan pada kita syurga. Syurga milik Allah. Dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tidak akan bisa mengatakan pada seorang. Ya akhi. Saya minta kepadamu syurga. Tak mungkin. Ya, Al-Jannah. Surga yang memiliki sifat-sifat yang demikian mulia, yang tidak bisa disifatkan dengan lisan dan tidaklah tergores dalam hati apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata makhluk tidak memiliki surga yang seperti ini. Adapun Allah, Allah telah mempersiapkan itu. Allah telah menyiapkan. Ada tu ibadiah salihin, malah ainun raa'at, walauzun samiat, walahatir, ala qalbi bashar. Syurga hanyalah milik Allah subhanahu wa taala, sehingga apabila seorang meminta kepada makhluk Jangan menggunakan wajah Allah. Jangan menjadikan tawassul dengan wajah Allah. Karena makhluk tidak akan mampu memberikan padamu seperti surga, Tidak akan mampu. Apabila kita tidak meminta dengan wajah Allah. Minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Makna yang pertama. Yang intinya apabila seorang meminta kepada makhluk, makhluk tidak akan mungkin memberikan sesuatu seperti syurga. Apabila demikian berarti tidak diperbolehkan seorang meminta kepada makhluk dengan menyebut wajibullah secara mutlak. Tidak boleh. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan hadis. Tidak boleh seorang itu meminta, tidaklah seorang itu meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Yaitu apabila engkau meminta kepada Allah, maka mintalah satu yang mulia. Satu yang agung. Seperti surga. Menyelamatkan diri dari neraka. Mintalah pahala yang mulia karena wajah Allah azim wajah Allah adalah sesuatu yang mulia maka jangan meminta sesuatu kepada Allah dengan bertawassul dengan wajah Allah kecuali apa yang kamu minta itu adalah perkara yang mulia pula minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga jangan menggunakan atau bertawassul dengan wajah Allah Lalu meminta kepada Allah perkara-perkara yang rendah. Minta dunia. Perkara-perkara dunia. Penambahan rezeki dan seterusnya. Jangan. Maka ini Iqhwan Fiddin Azzaikumullah. Dua makna yang ma'ruf. Yang dijelaskan oleh para ulama. Dan mungkin saja kedua-duanya bahwa hadis ini memiliki dua makna tersebut makna tidak bolehnya seorang meminta kepada seorang pun dari kalangan makhluk dengan wajahullah atau makna yang kedua tatkala seorang meminta kepada Allah dengan wajahullah maka mintalah perkara-perkara yang mulia di akhirah soal anil jannah Berlindung diri dari neraka. Yang akan memberikan manfaat dia. Di akhirat. Dan di dalam hadis ini. Kita pula mendapatkan faedah. Bahawa. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-wajah. Allah memiliki sifat wajah. Dan antum telah mengetahui mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah azza wajalla mereka sepakat untuk menyatakan amir ruha kama jaat bila kaifa biarkan begitu saja sebagaimana datangnya apabila disebutkan Allah memiliki wajah kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah Tanpa kita tak tanpa ditaatkan, ditiadakan, tanpa dibagaimanakan, dikhayalkan. atau dimisalkan dengan suatu dari makhluk, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. leisakamit lihi syai wawasamiul basir. Tidak ada yang menurupai sesuatu pun Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Maha mendengar. Lagi mahu melihat. Maka apabila seorang menetapkan nama Allah. Dan menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang menyerupai. Dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu apapun. Sehingga tak kalah kita melewati. Dalil-dalil baik dalam al Quranul Al-Karim. Maupun dalam sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati nas-nas yang membicarakan tentang sifat Allah Allah memiliki tangan, Allah memiliki dua tangan. Allah memiliki wajah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaihi faan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka tetaplah wajah rabb Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun. Illa wajah. Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahawa Allah azza wa jalan. Memiliki wajah. Di dalam beberapa hadith-hadith yang sahih. Rasulullah s.a.w. Menyatakan Allahumma inni a'udhu bi wajid. Allahumma inni a'udhu Allah Aku berlindung dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai ahlu sunnah menetapkan itu. Dan meyakini semua nas-nas yang sahih. Yang datang dalam Al-Quran Al-Kirim maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wassalam Kemudian beliau berkata rahimahullah taala babum ma jaa fil bab yang menjelaskan tentang al law al law Di sini beliau menyebutkan kata law dengan menggunakan alif Lam. menggunakan al padahal lau itu adalah huruf lau antara maknanya adalah harful imtina lau huruf sedangkan huruf dalam ilmu nahu mada ya khuan tidak bisa dimasuki oleh al karena al termasuk tanda apa? tanda isim bil jarri wa tanwini wan nidawa al wa musnadin dilismi tamyizun hasal dengan huruf jar dengan tanwin dengan panggilan nakhirah dengan al dengan dengan panggilan An-Nida dan dengan Al Aliflah, ya dan dengan Isnat disandarkan kepadanya. Ini adalah tanda-tanda Isim. Nah, lalu bagaimana? Lau dimasuki oleh Al boleh boleh apabila dimaksudkan Dengan lau tersebut adalah lafabnya. Adalah lafabnya. Misalnya kita mengatakan. Allau harfu jarrin. Allaw harfu jarrin. Ya. Allau harfu jarrin. Kenapa allaw harfu jarrin? Alaw apa ya Rabbinya Ikhwan? Hmm? mubtada Ya yang dimaksudkan adalah lafaz itu Lafaz law dan lafaz adalah isim Ai hadzal lafzu harfu jarrin. Saknakan nanti mengatakan itu. Ya, atau lafzu law harfu jarrin. Itu adalah huruf jar. Sama seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah ان الله يرضى لكم ثلاثه ويسخط لكم ثلاثه beliau sebutkan hal-hal yang diridai lalu setelah itu wayashatu lakum apa? al-qil wal qal al-qil wal Tanpa al-qil wa-qal. Al-qil wal-qal. Pakai alif-laf. Padahal qil. Qal. Bentuknya apa? Fi'il. Ya kan? Qila mugayyurus siqa. Fi'il mugayyurus siqa. Qala. Fi'il madhi. Ma'lum. Tapi yang dimaksudkan adalah lafab. Al-qil wal-qal. Nah. Kata beliau babun majaa fil law. Apa-apa yang menjelaskan tentang law. Yang zahir di dalam judul bab ini beliau tidak memberi hukum. Ya, beliau tidak memberi hukum. Yakni beliau tidak mengatakan bab diharamkannya mengucapkan law. Dia tidak mengatakan itu. Ataukah beliau mengatakan. Bab dibencinya mengucapkan lau. Tidak. Sebab memang. Pernyataan lau. ya, Ketika seorang mengucapkannya. Lau. Yang artinya. Sekiranya. Kalau sekiranya. Demikian dan demikian. Ini tidak sepenuhnya dihukumi secara mutlak haram. Atau tidak diperbolehkan. Namun di sana ada perkara-perkara. Yang diharamkan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang boleh. Al syaikh al-Allama Muhammad ibn Salah al-Wataymin rahimahullah ta'ala. Telah menjelaskan secara tafsir dalam kitab beliau. Dalam syarah kitab Al-Tawahid di mana beliau mentafsir permasalahan law ini kata beliau bahawa law kata law yang kita artikan sekiranya kalau seandainya ini digunakan ya dengan berbagai sisi yang masing-masing dari sisi dan penggunaan tersebut memiliki hukum tersendiri, memiliki hukum tersendiri. Sisi yang pertama, lau digunakan untuk mengeritik syariat atau tidak setuju dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. benci disebabkan karena mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti ini hukumnya haram dan inilah yang pernah diucapkan oleh kaum munafikin tatkala Rasulullah s.a.w beserta para sahabat keluar menuju perang Uhud dalam rombongan yang besar. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kaum muslimin. Yang ternyata dalam barisan tersebut. Sebagian dari kalangan kaum munafikin. Maka di tengah perjalanan. Keluarlah. Kurang lebih sepertiga pasukan. Mereka keluar. Kembali. Dan tidak mengikuti peperangan. Mereka kembali sementara yang lainnya melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadilah apa yang terjadi dalam perang uhud Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki bahawa. kekalahan terjadi pada pihak kaum muslimin terbunuh sekian banyak dari kalangan kaum muslimin wahum syuhada Setelah mereka mendengar ini orang-orang munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul mendengarkan berita kekalahan kaum muslimin apa kata mereka Lawa ta'una ma qutilu Kalau lah sekiranya mereka taat mereka mengikuti kami mereka tidak akan dibunuh mereka tidak akan terbunuh Kenapa mereka ikut Kenapa mereka tidak ikut kami enggak usah perang Padahal itu merupakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kullau kuntum fi burujikum. Kullau kuntum fi buyutikum. Mada ya, kawan? Kala ayah. Kullau kuntum. Fi. Aynama kuntum yudrikumul mad. Walau kuntum. Fi burujun musyayyada. Ayat yang satunya. Di manapun kalian berada, kalian akan pendapati kematian, walaupun kalian berada dalam benteng-benteng yang kokoh. Ayat yang satu ya, Allahumma kuntuq, fi buyutikun, labaruz alaihumul, labaruz, labaruz al-ladina kutibalimul qatlu ila madaji. Nah. Walaupun kalian di rumah-rumah rumah kalian. Walaupun mereka berada di tempat-tempat di rumah. Kalau telah ditetapkan. Mereka itu kematian, mati. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan bagi mereka. Untuk meninggal dalam peperangan syuhada. Dan Allah pilih mereka. Di antara hamba-hamba yang lain. Nah. Ha? wa minal minal mu'mini narijalun. Adakah ya, wan? Minal mu'mini narijalun. Sodaku ma'ahadu Allah ali. Faminum man qadha nhabahu, waminum man yantarir, wa mabdaru tabdila. Di antara kaum mu'minin ada orang-orang yang jujur dengan apa yang telah. Barakah janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkenaan tentang orang-orang yang berperang dalam perang Uhud, di antaranya Anas bin Nadhr. Pamannya Anas bin Malik yang ikut dalam perang Uhud yang akhirnya beliau meninggal jadi syahid. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini berkenaan tentang mereka. Kemuliaan Maka apabila seseorang membantah syariat Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Dengan menggunakan lau yang seperti ini. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Ucapan kaum munafikin. Bagi pula keadaannya. Seorang yang misalnya multisip. Seorang yang komitmen dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh, misal-misal seorang wanita berhijab. Ya. Lalu kemudian ter Allahu mungkin dia terkena musibah di jalan. Ya. Kita tahu terkadang Sebahagian para wanita muslimat Mutahajibat. Tidak berhati-hati. Iya kan? Dalam mengendarai kendaraan bermotor. Tidak memperhatikan. Apanya ya kawan? Ininya. E, rantainya. Sehingga terkadang. Pakaiannya itu. Masuk ke dalam. Allah mustaan Apa kata sebagian mereka? Nah itu masalahnya. Kalau mereka tidak pakai pakaian seperti itu. Mereka tidak akan terkena itu. Mereka tidak akan celaka. Mereka tidak akan terjatuh. Allahul Mustaan. Tanqalad Qadarullahu Mashfaal. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya siapa yang dikandakinya. Keadaan yang kedua, apabila seorang menggunakan lau untuk membantah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk membantah taqdir. Allah. Ini pun perkara yang diharamkan. oleh allah subhanahu wa ta'ala. Keadaannya mirip dengan keadaan yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surah Al-Imran. Ya ayyuhal ladhina amanu. La takunukal ladhina kafaru. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian seperti orang-orang kafir. Mereka mengatakan pada saudara-saudara mereka, tatkala mereka berangkat, tatkala mereka keluar untuk berperang. Maka mereka mengatakan sekiranya mereka tidak keluar, sekiranya mereka tidak berperang, mereka tidak akan mati. Dan mereka tidak akan terbuluh. Kenapa mereka pergi? Ya. Membanta takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah mereka telah keluar, mereka sabar. Terjadi apa yang terjadi. Sekiranya mereka tidak berangkat, tentunya mereka selamat. Sekiranya mereka demikian, tentunya mereka demikian. Lainakulillah, maqdir Allah swt. Apabila seseorang mengucapkan lau, ya, untuk mengingkari Takdir yang telah ditetapkan oleh Allah azza wajalla, maka ini hukumnya haram. Nah, agtirat. Alamak, Dzat Allah. Keadaan yang ketiga, Law digunakan dalam penyesalan, menyesal. Ya. Nah, ini juga adalah perkara yang disalarkan menyesal karena melakukan sesuatu. Ternyata dia mendapatkan musibah dengan melakukan itu, maka dia pun menyesal. Nah. Padahal perbuatannya bukan perbuatan yang haram. Apa yang dia lakukan? Ya. Semata-mata dia melakukan sesuatu yang bukan merupakan perkara haram apalagi kalau yang dia lakukan itu adalah suatu kebaikan lalu dia mendapatkan musibah di saat lakukan kebaikan itu lalu dia mengucapkan lau kada lau kada dalam bentuk penyesalan maka ini haram maka inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah alaihi wasallam wa in asabaka syai' fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada fa inna lau taftahu ama asy-syaitan apabila engkau terkena musibah setelah engkau berusaha untuk melakukan yang baik ternyata di tengah perjalanan kamu tidak berhasil atau kamu mendapatkan musibah maka jangan kamu mengatakan sekiranya aku melakukan ini tentunya demikian sekiranya aku melakukan ini tentunya demikian sudahlah qaddarallahu ma syaa fa'al kita sudah berusaha. Kita sudah semaksimal mungkin. Ternyata gagal. Sudah. Nah. Kenapa saya tidak begini? Kenapa saya tidak begitu? Nadam. Menyesal. Fa'inna law tastahu amal syaitan. Karena sesungguhnya law. Itu akan. Membuka pintu syaitan. amalan syaitan. Nah. Seseorang. Seseorang. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia berdagang misalnya. Dia menyangka bahwa dia akan beruntung. Ternyata rugi. Wah kenapa saya tidak beruntung. Nah, dia sudah berusaha. ya Mencari berita di mana. Dia harus berdagang. Yang akan mendatangkan keuntungan. Saya, mungkin ada yang mengabari dia. Mungkin dia sudah mau cek lokasi. Kemungkinan saya akan untung kalau. Pedagang di balik papan misalnya, berangkatlah dia sana. Khabar Allahumma sya'al, Masya'al rugi. Mungkin dia tertipu, mungkin terkena suatu musibah. Lalu dia mengatakan, oh, kenapa saya tidak dibontang? Ya? Kalau sekiranya saya dibontang, mungkin saya akan beruntung, mungkin saya akan mendapatkan keuntungan demikian dan demikian. Ha, sudah, nah itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, antum sudah berusaha. Naam. Barakallahu fiki. Yang keempat, menggunakan lau dalam hal berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatan. Penggunaan lau ya dengan berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah tapi dalam perkara-perkara yang jelek maksiat seperti perkataan kaum musyrikin hujjah mereka terhadap para nabi dan rasul tatkala para nabi dan rasul mengajak mereka untuk kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan syirik, tinggalkan patung. Berhala sesembahan dari selain Allah. Apa kata mereka? La usya Allah maha asyrafna. Wala bauna. Kalau sekiranya Allah menghendaki, tentunya kami tidak akan melakukan kesyirikan ini. Jadi berhujjah dengan takdir Allah, karena Allah telah menakdirkan mereka itu musyrikin. Nah, untuk terus berada di atas kemasyiatannya. Lo syaa rahman ma badnahum. Kalau sekiranya Allah subhanahu wa taala menghendaki, kami tidak akan menyembah mereka. Tapi karena ini sudah takdir Allah, ya sudah. Ini sudah takdir Allah. Allah telah menetapkan kami untuk berobat Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi berhujjah dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah untuk terus di atas kemaksiatannya. Dan ini tercelah sekali. Haram hukumnya, ya. Menyerupai ucapan-ucapan kaum musyrik. Demikian pula keadaan orang-orang yang ketika diajak untuk melakukan perbuatan kebaikan. Diajak untuk sholat misalnya Apa kata dia Allah sudah menakdirkan saya seperti ini Allah telah menakdirkan saya Untuk Tidak sholat Kalau Allah takdirkan nanti saya sholat Saya juga sholat nanti. Kalau begitu kamu gak usah makan Duduk di tempatmu Kalau Allah takdirkan kamu kenyang Kamu kenyang sendiri Allah takdirkan kamu apa? Sehat Kamu sehat sendiri tidak usah kemana-mana. Tinggal di tempatmu. Jangan berusaha. Yang anehnya orang-orang yang seperti ini. Dalam perkara dunia. nah, Membuka pintu dunia seluas-luasnya. Berusaha dan berusaha. Hmm? Sangat-sangat mereka mengkari takdir. Tapi dalam perkara akhirah. Wah, pasrahnya kepada takdir. Bukan main. Nah, Dalam perkara dunia. Apa kata mereka? La tan sa si Minat dunia. Walatan sayahi. Jangan kamu lupa bagian dari dunia. Berusaha, berusaha. Tapi dalam perkara akhir lah, Ya memang kami begini. Ya Allah sudah takdirkan seperti ini kami. Apa boleh buat? Allah. Al. Sisi yang kelima. Menggunakan laut dalam hal berangan-angan. dalam hal berangan-angan maka ini hukumnya tergantung angan-angannya tergantung angan yang baik apa yang buruk kalau keinginannya atau angan-angannya itu baik maka insyaallah ta'ala itu baik ya harapan amun kalau harapannya itu buruk maka buruk pula. Nah. Hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kisah empat orang yang masing-masing ada yang berharap dan berangan-angan untuk berbuat kebaikan ada yang berangan-angan untuk berbuat keburukan. Salah seorang mengatakan lau anna limalan la'amiltu bi'amali fulan. Kalau lah sekiranya aku punya harta aku akan beramal seperti amalannya fulan. Baik. Ya, bersedekah, pada dan seterusnya dimanfaatkan pada yang baik ini angan-angan yang baik. Yang satunya mengatakan, "La'a anna limalan la'amiltu bi'amali fulan." Kalau sekiranya aku punya harta, aku akan mengamalkan seperti amalan fulan yang buruk dimanfaatkan dalam perkara kemaksiatan. Maka Nabi SAW mengatakan tentang yang pertama yang berangan-angan baik فَهُوَ بِنِيَتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَى Maka dia dengan niatnya ya, dan pahalanya sama. وَقَالَ فِتْلَانِ dan Rasulullah SAW mengatakan pada yang kedua فَهُوَ بِنِيَتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَى Maka dia dengan niatnya, maka dosanya sama. Maka sekedar penangan-angan ingin Menjadi seorang yang baik. Ingin menjadi seorang yang termawan. Boleh. ya, Ingin menjadi seorang yang muhadid. Yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Boleh. Nah. Yang demikian ini. Diperbolehkan. Namun dalam perkara-perkara yang jelek. Angan-angan yang jelek. Maka jelek pula akibatnya. Tidak ada yang dia dapatkan kecuali kejelekan. Nah. Kita ingat dahulu. Di majlis Asyik Mugbil. Al-Wadi. Rahimahullah Ta'ala. Beliau sempat menceritakan. Ya. Pada awal-awal ketika beliau mengajar. Di Dammaj. Dan generasi awal dari murid-murid beliau. Sana masih ada Mustafa Al-Adawi. Dan yang lainnya. Lalu kemudian. Sempat Sheikh mengatakan. Apakah ada di antara kalian. Yang berangan-angan. Seperti Ash-Shaykh Lal Bani. Rahimahullah Ta'ala. Maka Mustafa Al-Adawi berdiri. Ya, semua. Anshir, saya berangan-angan untuk bisa seperti beliau. Nah, setelah itu beliau tawar uh, sampaikan lagi pada waktu itu. Apakah ada di antara kalian yang berkeinginan, yang punya angan-angan untuk seperti Khalil Binis? Hafidz Allah Taala. Entah, saya kurang ingat ada salah seorang ikhwan yang yang berdiri dan juga mengacungkan tangan. Walhasil yang seperti ini ekwan sekedar angan yang baik hukumnya boleh. Wallahu amin. Soal. Yang keenam menggunakan lau sekedar untuk mengkhabarkan sekedar untuk Mengkhabarkan. Khabar saja. Ya. Nah. Tidak ada penyesalan. Ya. Tidak ada maksud tertentu. Sekedar al-Ikhbar. Al mujaradul ikhbar Nah. Ya. Misalnya dia mengatakan. Kalau seandainya saya hadir di pelajaran fulan, mungkin saya akan mendapatkan faedah. Nah, mungkin saya akan mendapatkan faedah. Maka ini sekedar pengkhabaran. Nah, kalau sekiranya mungkin saya belajar di fulan, oh, mungkin saya akan mendapatkan ilmu yang banyak. Sekedar mengkabarkan. Tentang keinginannya. Tentang keinginannya. Ini boleh. Apalagi kalau. Yang dikabarkan adalah perkara yang baik. InsyaAllah ta'ala khair. Nah. Kecuali kalau dia misalnya. Punya keinginan untuk itu. Yang ini betul-betul. Ada ragbah. syadidah Ada keinginan yang kuat. Misalnya dia. Berangan-angan. Ya atau dia mengatakan kalau sekiranya saya memiliki dana untuk berangkat menuntut ilmu di Yaman ya mudah-mudahan saya dapat mendapatkan manfaat yang lebih besar dan ada lebih banyak. Ah kalau ini masuk ke yang sebelumnya, babut tamanni. Harapan yang baik. Ya apa, apa Yang demikian tapi kalau hanya sekedar al-ikhbar, sekedar mengabarkan, maka hukumnya boleh. Dalam hal ini pula, apa yang disebutkan oleh ad darqutni Qudni, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, lawla muslim, lawla al-bukhari, lama ja' muslim, wala rah. Kalau bukan, karena al-imam al-bukhari, rahimahullah ta'ala, maka muslim tidak akan jadi seperti itu. Tidak akan menjadi seorang muhaddis. Karena ilmu yang didapatkan oleh al-imam muslim rahimahullah ta'ala. Kebanyakannya dari al-imam al-Bukhari. Terkhusus dalam masalah ilmu hadis, ilmu ilal. Penyakit-penyakit hadis, Kebanyakan beliau dapatkan dari al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sehingga Darukuddin mengatakan. Kalau bukan karena al-imam al-Bukhari. Imam muslim tidak akan jadi seperti itu. Ini hanya sekedar al-ikhbar. Mengabarkan, tidak mengabaikan demikian. Seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhaji dengan para sahabat. Karena sudah terlanjur pada awalnya beliau menuntun uh, membawa haji membawa hewan, hewan ya, kurban, maka beliau tidak bisa lagi haji tamattu'. Beliau tidak bisa lagi haji tamad tu'a. Maka pada waktu itu beliau mengatakan. Kalau saya mengatakan. Kalau saya mengatakan. Kalau saya mengatakan. Kalau Wala ahli tu ma'akum. Ya. Kalau lah sekiranya. Ya. Aku. Mengetahui apa yang. Akan diperbuat oleh para sahabat. bahwa para sahabat. Akan melakukan haji tamad tu'a. Saya tidak akan menggiring. hewan ini, Dan saya akan berhaji tamatuk bersama kalian. Haji tamatuk bersama kalian. Ini sekedar ikhbar dari Rasulullah SAW juga untuk mengabarkan bahwa haji tamatuk lebih afdal dari cara yang lain. Namun, karena sudah terlanjur, Rasulullah SAW menggiring al-hadi, ya, menggiring hewan ketika berangkat untuk menerima ibadah haji, maka beliau tidak melakukan lagi haji tamattu' maka ini ikhwan fil din a'zakumullah tafsilat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Uthaimin rahimahullah wa qaulullah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala basyir man yaquluna law kana lana min al-amli shay'un ma kutilna huna mereka mengatakan kalaulah sekiranya ya kami memiliki sesuatu memiliki kemampuan sesuatu kata orang-orang munafikin ya maka tentunya kami tidak akan dibunuh di sini kami tidak akan dibunuh di sini yakni ini termasuk dalam bab pada ikhwan ha nah, kalau kami tidak ikut mereka kami tidak mengikuti kaum muslimin maka tentunya tidak akan terjadi yang demikian tentunya kami akan selamat termasuk dalam bab yang mana kawan? ah al-i'tirad ala taqdir law kana lana min al-amri syai' hah ma qutilnahu Mereka membantah Rasulullah SAW. Tatkala mereka keluar, ya, dan tidak menyetujui pendapat mereka. Ini perkataan orang-orang munafiki. Dan yang jauh ini termasuk dalam hal membantah syariat, al-ehtirat al-shar'ah. Mungkin juga termasuk dalam hal yang kedua, al-ehtirat al-qadar. Membantah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. dan firman-Nya alladzina qalu li ikhwanihim waqa'adu law ata'una kutilu. Mereka orang-orang munafikin. Mereka mengatakan pada saudara-saudara mereka yakni kaum muslimin dikatakan sebagai saudara-saudara mereka karena orang-orang munafikin Dianggap sebagai Muslimin secara zahir. Muamalah bersama mereka. Muamalah sebagai kaum Muslimin, walaupun dalam hati mereka terdapat kekufuran. Nah, sehingga dikatakan liqwanihim. Eh, liqwanihim minal Muslimin. Dikatakan ikhwan karena munafikin menampakkan keislaman, ya. Maka mereka mengatakan la'a tauna ma kutilu, kalau lah sekiranya mereka mengikuti kami, mereka tidak akan terbunuh. Mereka tidak akan terbunuh. Membantah. Hah? Syariat. Al-i'tirad 'ala asy Dan juga al-i'tirad 'ala al-qadar. Membantah takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa fi as-sahih anna radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih yakni dalam sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfuk bersemangatlah untuk mencari sesuatu yang mendatangkan manfaat bagimu. Cari sesuatu. Yang mendatangkan manfaat. Kalau ada dua perkara yang kedua-duanya manfaat. Cari yang paling bermanfaat. Yang paling maslahat. Nah. Kalau misalnya. Seseorang. Hendak beribadah. Dalam ibarat secara mutlak. Misalnya salatul duha. Lalu kemudian ada seorang. Yang butuh. Untuk. Diberikan. Pelajaran. Ilmu misalnya. Ya. Dia membutuhkan. Pada saat itu. Dia ingin diajari misalnya. Apa mada nukaddim. Ha? ayuhuma anfa' ha? al-ta'alim amir salah ta'alim karena ta'alim memberikan pelajaran saya tak ada ilal-gair an-nafa' manfaatnya dirasakan oleh yang lain dia sendiri mendapatkan pahala karena memberikan ilmu nah. mengajarkan ilmu tersebut dan dia memberikan petunjuk kepada yang lainnya sedangkan ash-shalah qasirah hanya dia sendiri yang mendapatkan pahalanya tidak memberikan pengaruh kepada yang lain maka dilihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangatlah untuk mengambil apa yang mendatangkan manfaat bagimu nah cari yang bermanfaat ya khawat dari Amalan-amalan kita. Umur kita terlalu singkat. Dan. Tentunya. Seberapa lama pun seorang itu hidup. Tidak akan mampu. Untuk meliputi seluruh dari ilmu ini. Karena ilmu ini sangat luas sekali. Kalau lah seorang. Menginfakkan umurnya. Semenjak dia lahir. Hingga dia meninggal. Ya. Dan pada saat awal dia lahir, dia menuntut ilmu. Kalau mungkin kan. Sampai dia meninggal, dengan detik-detik nafasnya, setiap saat dia menuntut ilmu, tidak akan habis ilmu itu. Tidak akan habis ilmu tersebut, sementara umurnya telah habis. Oleh karena itu, para a'immah, tatkala mereka ditanya, sampai kapan seorang menuntut ilmu? Ila'il mamat. Tanpa meninggal. Nah. Maka. Tadkala kita mengetahui umur kita. Yang demikian singkat. Manfaatkan waktu kita ya. ya mencari hal-hal yang bermanfaat. Ibadah. Talim. Talabul ilm. Ikhris alamah yang fa'uk. Wasta'in billah. Jangan lupa. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita mencari yang bermanfaat sambil meminta pertolongan pada Allah. Karena segala sesuatu tidak akan mungkin terjadi kecuali apabila Allah al-azawajal memberikan kepada kita pertolongan. Lah, hawa lahuakwa ta illa billah. Kita menuntut ilmu dengan pertolongan Allah. Ya, kita berdakwah. Dan mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita mengetahui bahawa. Tidaklah terjadi keberhasilan. Pada satu dakwah. Pada usaha seseorang. Kecuali dengan pertolongan. Dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang. Mendapatkan keberhasilan dalam dakwahnya. Bukan disebabkan karena banyaknya ilmunya. Bukan disebabkan karena kefasihan dia dalam berbicara, bukan disebabkan karena keberanian dia, bukan disebabkan karena banyak ilmu yang dia miliki, bukan sama sekali tidak. Akan tapi itu adalah merupakan pertolongan dari Allah, kehendak dari Allah subhanahu wa taala. Sheikhuna mukbil al wadii rahimahullah taala, tak kalau beliau ditanya. Dan itu beliau sering jawab demikian. Apa yang menyebabkannya saya keberhasilan dakwah? Di mana kita mengetahui bahwa Damas merupakan markas yang paling besar di antara markas markas ahlu sunnah wal jamaah, di mana terlihat pula yang keberhasilan dan memunculkan sekian banyak dari kalangan para ulama wa utubul ilm yang memberi manfaat kepada kaum muslimin. Apa yang menyebabkan demikian, Syekh? Bolehkah engkau terangkan kepada kami ya, cara-caranya, trik-triknya? Kata penanya ini. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Hada laysa bihawlina, wala biquwwatina, wala bisyajaatina, wala bikasrati ilmina, wala bifasahatina." Walakin Nahu amrud aradhuhullah s.w.t. Ini bukan karena kemampuan kami, bukan karena banyaknya ilmu kami, bukan karena kefasihan kami, bukan karena keberanian kami dan seterusnya. Tapi ini adalah merupakan kehendak dari Allah s.w.t. Sepatah kata kehendak dari Allah, Allah s.w.t. yang menjalankan dakwah ini. Kalian minggir dari dakwah atau tidak? Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menampakkan keberhasilan dakwah ini. Maka fi din azakumullah jangan kita lupakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki kekuasaan. Wasta'in billah maka tidaklah kita minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Walatajizan dan jangan kamu lemah. Jangan kamu lemah malas-malasan dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu sebab terkadang ada seorang yang ingin melakukan sesuatu yang manfaat tapi malas ya. kalau lemah-lemah beneran, ya biasa bukan hal yang tercela seorang itu, kadang lemah ya saldiqaiman fa'ilam tas tata'a, fa'kaidan fa'ilam tas tata'a, fa'ala janbid Sholatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu. Tidak mampu baring. Karena lemah. Sakit. Satu hal yang terkadang menimpa. Manusia. Namun yang tercelah. Melemah-lemahkan diri. Dalam bentuk bermalas-malasan. Untuk bangkit. ya Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Malas menuntut ilmu malas memberikan faedah kepada ikhwan. Ya. Malas, sebab malas. Malas berdakwah dan seterusnya. Jangan. La ta'jizan. Jangan kamu lemah. Kuatkan diri, tekatkan niat dan amalan. Dan kalau kita telah mengetahui sesuatu yang hak, kita berusaha untuk mengamalkan. Maka ini ikhwan fillah azakumullah melupakan perkara-perkara yang menimbulkan himmah pada diri kita. Mencari hal yang bermanfaat. Meminta pertolongan kepada Allah. Dan jangan bersikap lemah. Ini berusaha. Al-jid wal-ishtihad. Dalam menuntut ilmu. Dalam mengamalkan hal-hal yang bermanfaat. Setelah kita mengamalkan tiga ini. Lalu kata Rasulullah SAW. Wa in asobakasyai. Apabila menimpa kepada sesuatu. Setelah berusaha. ya, Setelah kita bersungguh-sungguh berupaya. Ternyata, ya, menimpa kepada kita suatu. Mungkin tidak berhasil. Mungkin, ya ini, ada suatu yang menghalang kita. Falakul maka jangan sekali-kali kamu mengatakan lau an nifal tu kadala ka naka da wakata. Kalaulah segeranya aku demikian melakukan ini dan itu, tentunya akan terjadi demikian dan demikian. Jangan, karena kamu sudah berusaha, kamu sudah minta pertolongan pada Allah, kamu sudah bertekad, bersungguh-sungguh. Berusaha semaksimal mungkin. Ternyata belum berhasil. Maka jangan mengatakan lau. Ya, ini an yang tercelah. Penyesalan. Yang tercelah. Tidak semantasnya. Walakin kul akan tetapi. Ucapkanlah. Qaddarallahu wa ma faal. Telah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang dikenalkan oleh Allah. Itulah yang Allah tetapkan. Itulah yang terjadi. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ أَمَلَ الشَّيْطَانِ Kerana sungguhnya, لو, itu membuka amalan syaitan. Tayyip ilahuna ya khuan. Sampai di sini, yang kita jelaskan dari bab. Ini dari kitab Tauhid, tawjid InsyaAllah ta'ala. نُوَصِرْ مَا يَتَبَقَّرْ fi وَقْتٍ آخرٍ وَآخِرُ دَعْوَانَا نُحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَفَضَّلُوا وَحَافِذَكُمُ